Уже в хаті місіс Габка раптом отямилась і сказала Ах, даруйте, я вас прицінь не познайомила. То містер Фішер. Вона показала на товстуна, який ледь нахилив голову. Мій приятель, а то ваш товариш Олексієнко. Стрункий молодик у сірому костюмі, приємно усміхаючись, всім по черзі потиснув руку. Причому Любі усміхнувся з особливою приємністю. Саме він вніс до хати дві валізи, одну більшу, другу меншу. Містер Фішер щось коротко сказав англійською мовою товаришу Олексіенку, і той знову таки приємно усміхаючись звернувся до всіх. Знаєте, ви тут собі по родинному поговорить, а ми з містером Фішером трохи проїдемось по селу, він хоче, але ж Катерина Семенівна перезернулася з чоловіком. «Ми зараз за стіл сідатимемо?» «Нічого-нічого. Ми хвилин через двадцять повернемося». Олексієнко якось дивно подивився на місіс Габку, здавалося, щось його обентежило. Місіс Габка теж подивилася на Олексієнка якось дивно. Було таке враження, наче вона боїться лишатися на самоті з родичами. І коли містер Фішер і Олексієнко вийшли, вона одразу кинулася до меншої валізи, розкрила її і почала поквапливо витягати різні речі. То, братєць, тобі, а то, Катюшо, тобі, вибачайте, а то, Любасю, тобі, не Богу. то є суконка до вінчання, диви, яка файна, люксусова. Прецінь, у вас таких суконок до вінчання бути не може. То є правдивий американський найлон. Спасибі, але... Люба відчула велику незручність. Та і старші бойки теж. То не мусиш відмовлятися. Використовуй ту шансу, що маєш тету в Америці. Прецінь, ваші дівки хіба можуть мати такі речі? Чого це? У нас також є дуже гарні. Почала Люба, але тітка її перебила. То псу на чоботи придалися б ті ваші речі. Прецінь у вас хіба такий життєвий стандарт, як у штатах? Ото диви камезілка, а то суконка з гремпліну, то є зараз страшенно модно гремплін і рівно штучні футра.